Цей мент і зойкнули несамовито солов'ї, залящали, засвистіли, заколотили у слібні золоті дзвінки. Це було похідне перше диво. зрештою відчула його, як щось одне, як весну, що хоче жити і плодоносити. Варка задихнулася і мусила зупинитися, задрижала їй у грудях серце, заболіла тонко, і вона перетерпіла цей біль. І тільки тоді прийшло те, чого сподівалася Іваниха Галайдиха. Варка полюбила цей горб і ці міріади квітів, полюбила спів, що вихлопами линув звід полюбила стежку, що вела до напівзруйнованої пустиці і саму пустицю, різко повернулася у бік села і побачила третє диво. Село було покрите смерком, наче бузкові хвилі скотилися і сюди, покривши чарівним флером хати і вулиці. Отож вона полюбила ті хати і вулиці, і тих людей, що вийшли разом на двір, щоб дихнути чарівним вечором. Від того перестало варці боліти в грудях, хоч обличчя лишалося сумне і строге. Вона випросталася, стала вища і худіша, відчула, що ноги їй стоять на траві, і та знову промовляє до неї. Тоді вона вислухала тихий, і сокровений голос, адже до неї він віщав. За спиною почула риб дверей, різко повернулася у той бік, упрочив пустиці, до якої вона прямувала прозорою тінню, ступила кощувата, зігнута постать, приклала руку до лоба і задивилася. Варка сама не стямилася, як пішла, і поспішаючи до хати під Бузковою горою, і радісно всміхалася назустріч тій, Ще була, як дві краплі води, схожа на неї, і пильно її виглядала. Перевізник Перевізник прокинувся, хтось його гукав. У хаті було сутінно і прохолодно. Крізь вікно лилося жовтаве місячне світло, і перевізник не міг розчовпати, чи той погук правдешній, а чи йому наснилося. Озирнув каламутним поглядом стіну з мисником і врізаним у нього коником – та потягся п'ятірнею, щоб почухмаритися, коли почув, що його таке гукають. Устав, ледве розгинаючи заклякле лежане тіло, хотілося вилаятися на це невчасне гукання, і він забурмотів ще собі підніс, але почовгав до синей. На дворі його облило холодним сріблом. Ніч була широка й простора, як може бути на початку осені. Довкола стояла така тиша, що все здавалося зумисне, принишкле, незвично ступалося під таку тишу. Перевізникові зовсім не хотілося сідати в човен та їхати на перевіз, і він до болю в очах вдивився у потуманений простір. Річка курила, хвости пари стояли над водою, і неначе оживали в місячному сяйві, ставалося горить мертвим німим вогнем вода, ламалися на течії місячні зблиски. Хтось неначе засипав річку золотими і срібними монетами. Погукали втретє, і він посунув, ледве переставляючи ноги з горба до річки. Осипалася під ногами жарства, шурхотом всувалися оскручі і, як дріб цвінка, сипались у воду. Перевізник розв'язав захляклими пальцями шнурчану прив'яз, а коли випростався, зелені з червоним богники застрибали йому Перед віч, постояв хвильку, щоб відкотилася йому від голови кров, а тоді вліз у човна і відштовхнувся від берега веслом. Плив через водяну куряву, туман і дим, плив по золотих і срібних монетах, і йому зі сну ще крутилася голова. Кого б то носило поночі? думав він, удивляючись на той бік, де невиразно бовваніла чужа постать, чи в село? чи заблукав хтось. Вода заборонила під веслом, і він натис на нього сильніше, переїжджав швид, а коли впорався, і човен знов винесло на тихе, почув дзвіночки, буцім хтось повісив їх над головою, і вони ніжні і дзюркотливі, як та ж таки течія, забили йому голову солодким похлюпуванням. Смахнув іще кілька разів веслом і пристав до піщаної коси, по якій тут і там виднілися Вичавлені сліди його човна. Чоловік на березі стивував його. Був це розкішно вбраний пан, В одежі тонкого сукна, В жупанці підбитим дорогим хутром І в новеньких лискучих чоботях. Сидів, обпершись на кийок руками І виставивши перед ноги в тих чоботях. В роті в нього стримів цибушок, тютюн був духмяний, І перевізник пожадно ковтнув В яку хвилю диму. Закортіло запалити й собі, але зважив відкласти це на потім. Нині треба вести цього чепуруна. Перевізника й досі не покинув сон, в голові ще гулить змелі, він був, однак, трохи змерз, і зараз його також пробирало від нічної вільги. Тим часом пан умостився на лаві, і перевізник підштовхнувся від берега, човен розвернуло і за кілька махів об борт. Уже забилися слизькі хвильки. Йому знову задзвонило над головою, аж зиркнув туди. Вгорі розширювався темносиній плават, проколений безліч у зірок. Місяць панував у ньому, повний, аж тремкий, Світло виливалося з княженка хвилями. Здавалося, він купався в розтопленій міді, замішаній на молочних вершках. Пан сидів перед ним непорушно. І перевізник ковтав раз відразу чудові хвилі диму, що вивівалися йому над плеча. Човен черкнув об жорству, пан поволеньки встав. Вони вийшли на траву, на якій ще лежали великі перевізникові сліди, бо вся трава в тому сивому світлі поблимувала дрібними скалками. Пан вийшов на горб, перевізник ледве встигав за ним, а коли дійшли до хати, повернувся. Його обличчя здалося перевізникові трохи засиненим. Врешті засинений тепер був цілий світ. Пан вийняв цибушка й сумно всміхнувся, блиснувши двома рядами викаханих зубів. Від тої усмішки Трем пройшов по перевізниковому тілі. Він, однак, розсердився на ті смішки. Скалить тут зуби, недобразичливо подумав. А коли вони дійшли до обістя, Сказав, відверто вколовши Пришельця гострим поглядом «То це я, пане, вдома Платіть, бо вже я йду» «Заплачу в хаті», Коротко відказав пан І перевізник пішов у хвіртку Він не обертався Чув, як хрипко плеснуло за паном Чув за собою його кроки Йому заватіла голова А коли ступив на ганок То і крутнулася Відчинив двері Вже не слухаючи панових кроків увійшов у темні сіни. Йому вдарив у вічі кислий запах кожуха, змішаний на сіні. Перевізник налапав клямку, а коли розчинив двері, раптом спинився. Кроків за собою не чув. Прислухався, аж закололо йому в вухах. Було тихо. Він повернувся і вийшов на двір. Навколо ані душі. Тоді заплющився. Голова ще й досі була закутана сном. Стояла нерушна тиша. І він, розплющившись, побачив спокійне, закурене річкове плесо, втоплене в місячному тумані протилежний берег і запорошену траву, покритий сивим попелом, ночі, тин, хлів, у якому вже не було худоби, і собачу буду, в якій давно не було собаки. Дивився на все це спокійно і трохи змучено, але тиша стояла надто широка, щоб уражатися чи лютувати. Він знов відчув, що його тягне до сну, і пішов у хату, потягнувши сіней і кожуха. Прокинувся знову від погуку, який відразу ж відігнав од нього сон, сів на полу. В хаті було темно, хоч в око стрель. Йому навіть здалося ще осліп чорна вовна, морочна хвиля, задуха, запах кожуха, несвіжої постелі, неприбрано мешкання, відвалено від стіни глини. Горщиків попелу від печі, трухлявого дерева, трав, розтиканих попід стелею, запах сіна, з розчинених у дверей. Він сидів, бо сон, хоч відступив, ще не покинув його. Якісь уривки, кольори, обличчя, з ікон, шматки облич, наче побито їх на черепки, пошукав очима вікно, ледве мріло перед ним, мале, наполовину затулене рядниною від місяця. Перевізник. Заплющився, заграло місячне проміння, роса, слідив в росі, побачив хвилі туману над річкою, хату, що врізувалась у порожній краєвид, коли дивився на неї от води. Погукали вдруге. Він почув це так чітко, ніби покликало його з протилежного кутка хати. Устав, очною боліло йому ще тяжче, хрустнули суглоби, і він заточився, так незручно ступив. Лапа у темряві клямку. Двері всі не справді не були причинені. Тут уже прочувалася нічна прохолода, і він мерзлякувато пощулився. Сінечні двері наче вивалилися на подвір'я. Тут теж було темно, хоч і вільніше дихалося. Він не побачив неба, очевидно, захмарило там. У горі висіла чорна прірва, багатозначна і глибока. І перевізник не зміг дивитися туди, у ту прірву де нещодавно так вільно царювали місяці зорі, тим більше його знову погукали. Крик ударився о прибережний горб і дзвінко впав на річкове плесо, ніби птах, що хоче вхопити рибу. Йому здалося, що це вже було – птах і ця риба. Побачив великий чорний птах, що заслонив небо, крила його – ніч, а тіло його – небо. Побачив велика срібна риба, що недавно була місяцем – але необережно впала в річку і втопилася. Перевізникові цього разу не хотілося їхати на перевіз, але чоловік уже певне застоявся. А хто його перевезе, коли він єдиний тут перевізник? Пішов із горба донизу, ступаючи, мов, на ходулях і намагаючись хоч трохи зігрітися. Було важко розв'язувати змоклу шворку. Перевізник раптом помітив, що його босі ноги мокрі також. Човен блиснув мокрим боком, вода сталево прогнулася, наче показала хребет, стрибнув у човен, і той захитався, ледве не черпнувши води. Зажуркотіла, забурмотіла вода, його повернула кілька разів, ніби втрапив у вир. Хоч виру він знав, те достеменне тут не було. Весло на дотик мокре й слизьке, як живе холодне тіло, і він стис його, щоб поставити човна. Супроти течії, кількома Дужими ударами перескочив Течію і виплив на тихе Тоді витер полою Сорочки чоло повіяло легким, трохи колючим вітром Він віддихався, а човен Зручно врізався в косу На якій, так само, як і того разу Сидів розкішно Вбраний пан в одежі Тонкого сукна, шупанці Підбитим дорогим хутром І нових лискучих чоботах у тому місці, де сидів, пираючись руками на кейок, розливалося бліде мертве світло, і те світло грало на лискучих панових передках. З люльки висипалося іскри і курило так само запашним тютюном. Перевісник подумав, що він забув закурити, а зараз цей духмяний пах